На партатстві я свого знаку не дам. Врешті я мушу другим за примір служити, бо я старший у шевському цеху. А який ваш знак? Який? Три звіздочки на зап'ятку, між підковою побідь себе, а одна більша спереду. Такі самі знаки ставлю на шкурі всередині халяви. Ніхто їх не бачить, бо вони закриті підшивкою. Лише як підшивку відпориш, то їх побачиш. Це на те, щоб ніхто знаків на зап'ятку не підробляв на портатському чоботі і мого верстату не знеславлював. Я зараз пізнаю фарш, бо ніхто не потрапить звіздок розмістити, як я сам своєю печаткою. А коли б ви такого зловили? Ого, за це велика кара. Цех може його з корпорації викинути. І ніколи вже не міг би бути майстром. «А як тут у вас татари поводяться?» «То дуже добрі люди. Одне, що не мають трунків, бо цього їм їхній пророк заказав. Вони працьовиті і додержують слова. Ніхто їм не робить кривди, їхньої віри ніхто не чіпає. Тому вони є добрими сусідами, а за нашим князем то пішли б огонь. Так його люблять. По-нашому, говорять вже, якби й ми» хоч між собою усе галакають по-своєму. Щасливі ви, що такого доброго князя маєте. Нашому князові дай Господе много літ прожити, бо що по тому буде, то Господь знає. Блискач задумався і став хитати головою. А хіба що, в нього дітей? Та що з того? Найстарший син Януш цілком відвернувся від прадідової церкви. Він уже не ляг. А князь на те дозволяє. Що має робити? Бачите, мама була ляшка, та й сина за собою потягла, а решта доконали єзуїти та й перевертня з нього зробили. Я би на те не дозволив. Видно, що в панів інакше живуть, як ми, прості люди. Ні, ви того не знаєте, який князь другий чоловік. Його син Януш, а так само інші два сини. Не сміють при батькові сісти ані словом відізватися, поки не дістануть на те дозволу, не сміють нічого зробити без дозволу князя. Говорять, а ми то всі добре в городі знаємо, що князь дуже гнівався на сина. Грозив, просив, не помогло нічого, а тепер князь сина дуже любить, може, за те, що такий впертий. Другий син Костянтин, зразу гуляка великий, відтак і він став перевертним. А тепер богомолець. Нічого з нього не вийде. Може, ще наймолодший Олександра вийде ще путнього. Він теж з ляшкою оженився, але, певно, старий князь сам виховувати буде внуків і не пустить їх на чужину, бо вже Янушеві попікся. Чимало клопотів та гризот перейшло понад головою нашого доброго князя. А та його братанка Поїлі – княжна Гальшка, скільки князь мав із Санеї, її матері процесів боротьби з її мужами та з тестим відчимом. Вона вже не живе? Господь змилувався та й забрав її до себе. Вона була божевільна. Таке їй Господь дав. Бувало, не можна було видержати, як зачне бідна на замку своєї вежі голосити та кричати – Кажу вам, аж морозом проймало. Цілий город, почувши її плач, крик тільки хреститься, а дітвора ховається по кутах та плаче налякана. Такої долі не хотів би я мати і за ті княжі скарби, за те золото, що має його наш князь під своїм замком. І від того часу князь посумнів, зіркнів, та лише в молитві шукає розради, потіхи. Бідний він. Він неприступний ні для кого. Одна його дочка, Катерина, вміла з батьком дійти до ладу. Вона одна могла роз'яснити його чоло. Страх, як її князь любив. І тому, коли хто потребував князя, так і через за Дем'яна або княжну Катерину, діпнув свого. Плескач оповідав те про княжні справи, що знали всі острожани. А що кульчичан дуже цікавило – як нове нечуване, степан мотав на вус і запам'ятовував, щоби відтак дідові Грицькові розповісти. Хлопці цікаво і радо слухали, бо відтепер їх доля була зв'язана на довгі часи з тим славним паном на острозі. Вже стало сонце хилитися на захід. Хлопцям час було вертатися до бурси, а Степан з наймитом кладився в дорогу. Плескач вишукав їм певну дуже чисельну компанію солярів, що їхали за строга до Дрогобича. Можуть разом переїхати геть поза Львів, значиться поза той страшний Янівський ліс. Прийшла хвиля розстатися. Марко розплакався. Петро закушував губи, щоб не плакати в голос. Усім було жаль розставалися на довгі літа, а може ніколи вже не побачитися. Це в божих руках. Степан не втерпів, щоб останнє не сказати, може вже десятий раз. Хлопці, вчіться, слухайте старших, не зробіть сорому нашому шляхетському родові жмайлів, а до нас заходьте, коли вам буде завгодно, як до своїх рідних, говорила плескачка їм у слід. Плескачі справді любили кульчичан. Вони раділи, як на них з усіх сторін, спслували похвали за їх пинність і статечність. Хлопці розвивалися і росли таки на очах. В міру того, Плескач більше про них непокоївся. Занадто вони відрізняються від своїх товаришів, більше звертають на себе увагу. «А я боюся, щоб той северин не збаламутив їх і не намовив на козакування», – говорив часто Плескач до своєї жінки. «Не одного він уже заманив. Для них ще час, аж розуму наберуться» я не успокоюся, поки за отцем Дем'яном не поговорю. І справді, однаї неділі пішов до отця Дем'яна і розповів свою турботу. Знаю, що вони будуть лицарями, і така доля їх не мене, але на мій простий розум виходить, що вони сотворені на щось краще, що більшу користь принесе нашій православній церкві і нашому народові, як піти в козаки – «І там або голови молодецькі зложити, або в ясир попадуть, або на колі загинуть». Отець Дем'ян вислухав його уважно, бо його поважав і каже, «На тих хлопців я маю особливе око, і їх милість небайдужний. Ми їх уже заздалегідь до чого іншого призначили, то не які голови. Не розумію, чого тобі за них так побоюватися». Плескач помовчав хвилю, закипи себе, а далі каже, «Одного боюсь я. Ваш брат Северин має на них великий вплив. Вони його обожнюють, знаю це, бо хлопці часто до мене заходять і чую їхні розмови. Северин – то вишок козацької досконалості. Врешті я і всі, що Северина знаємо, тої самої думки. Коли би так Северин закликав їх до себе – то покинули б усе й пішли б за ним на край світу, як уже багато бурсаків пішло. А тож я б пройхав вашої милості звернути на це увагу пана Северина, щоб тих хлопців не займав, бо я також маю право піклуватися ними, дав мені його їх батько. Про таке то я й не подумав і не думаю. Знаю, що мій брат Северин не раз мені про хлопців говорив, що вони йому понутру. Але то він без мого відома й дозволу не зробить, щоб дітаків баламутити. Ваша милость, поки ваша милість про це довідається, поки попросить дозволу, може, буде б запізно. Бо як їм лиш слово скаже, то полетять пташки з клітки і поминай, як звали. А велика була б шкода. На мій простий розум треба б забезпечитися наперед, то я тебе розумію так, щоб я Северина остеріг. Так, так, ваша милосте, я сам не смів того договорити. Я дуже прошу. Плескач поклонився отцю Дем'янові в пояс. Можна й так, при найближчій стрічі поговорю з ним. Плескач був дуже радий, наче б любих хлопців за десять замків заховав. Отець Дем'ян додержав слова і при першій стрічі заговорив до брата. «Ти знаєш, що цих пришеців від Самбора, того лучника і Петра, і того двобійника Жмайла? Чому б їх не знати? Вони дуже замітні між Бурсадською юрбою, з них лицарі вийдуть. Та їм ще завчасно про лицарство говорити, то ще діти. А я за з ними про те говорю, коли лише стрінуся. Думаю, що щоб лицарем бути, треба з малку до того заправлятися». «А я тебе прошу, брате, дай тому спокій». «Кажу, то ще діти, їм ще не час до козакування. Хай вчаться. У нас більше лицарів, як учених. Наша народність, наша церква має великий на те голод». «А, чи не вибираються вони козакувати?» сказав Северин і розсміявся. «От, горобчики, навіть не думав я, що з них таке завзяття». Далебі куплю їм горіхів за це. І вицілую обох. Вони не вибираються козакувати, але я побоюся, щоб ти їм такої думки не піддав. Все, брате, ще смішніше від того. Мені і в голову таке не прийшло і ще довго не прийде. Годі мені з такими козаками возитися, що за мамою плакали і князь би тобі цього не вибачив, бо його милість уже тепер покладає великі надії на них. Краще не говоримо про такі небилиці, Я такої дониці не зроблю. При найближчій нагоді стрінув Северин обидва кульчичан і заговорив. Вони аж горіли з радості, що такий славний лицар, про якого стільки наслухались, говорить із ними. Гаразд, хлопці!» Чи не вибирайтесь ви на Запорожжя?» Вони оторопіли від такої несподіванки. А Петро каже, а чи пан Северин взяв би нас? Поки що годі, таких щоб жовто зубів нам не треба. На січі не можна жінкам жити, а ви годі, щоб ще без паніматка обійшлися. Хлопці обидва засоромились дуже. Петро каже, ми ж і тут без паніматки живемо. «Ех, дурень ти один за другим, тобі здається, що на Запорожжі то самими пирогами та медівниками годують, що нічого не роблять, хіба в Оксамитах ходять та й гуляють. Ой, небоже, твердете життя, і не кожний з того хліба жити буде. Ви ані думайте про те. Я перший, коли б вас там взибав, то здорово випарив би і привіз би наперед себе до Острога та віддав ректорові» на карцер, о хлібі й воді. Северин відійшов, думаючи, «Тепер відійде їм охота про козакування думати. Скажу про те братові». А хлопці знову думали собі таке. «Чого він на нас вчепився? Хіба ж ми йому говорили, що хочемо приставати до нього?» А Петро міркував таке. «Нічого іншого, тільки що Северин був на підпитку, бо то все не держалося купи» але вже знаємо, що би нас ждало, коли б прийшла думка тікати з бурси. Ніде правда, діти, що така думка в них не раз по молодечій голівці блукала, хоч ще не виросла, але вже зароджувалась, віддавав її плескач з їх говоріння. Та по тій стрічі з Северином та думка затратилася відразу, тепер у них осталась одна ціль. Звучитися і скінчити вищу школу, а відтак хай міркують старші, що з ними станеться. Найближчій неділі розповіли плескачеві немилу стрічу з Северином, чого він від них хотів, чого їх вилаяв так погано. Та в тій хвилі прийшов деякон Ануфрівської школи від отця протопопа Дем'яна по тих двох спудеїв з-під щоб щоби прийшли зараз до нього. Хлопці – Вдивилися на себе, а відтак на плескача. «Треба йти, діти», – каже плескач, – «то важна особа, і без причини вас не кличе». Пішли, а по дорозі Марко каже до Петра, «Чого наливайки до нас причепилися? Чи не виговоришся ти, Петре, перед ким, що хоче в нас Висміяв втікати?» нас один, а другий, певно, ще вилає. «Я лише те говорив, що ти чув», – питав нас Жартома за січ. А я жартом йому відповів – випила одне, вип'ємо й друге. А може нас відійшлють додому, може ми що не так робимо, як треба. Як вишлють, то поїдемо. А гріха за нами, сам знаєш, нема ніякого. Та у отця Дем'яна цілком не було того, чого побоювалися. Він прийняв їх вічливо і зараз почастував їх горіхами та медяниками. Сідайте, хлопці, та поговоримо. Я давно мав вас прикликати, та не було часу. Я хотів вас випитати, як у вас у Самбірщині з нашою церковною. Певно, що не так, як тут. У нас православних переслідують. Наприклад, у Самборі невільно церкви ставити всередині міста. І хіба те мають, з чим люди скинуть. Такої церкви, як тут, ми ще ніде не бачили, так говорив Петро. А які у вас священники? Та які? У нас, наприклад, у Кульчицях є чотирьох попів, та лише двох знає читати. А як же вони читають Євангеліє? Навчилися одне, за всякое прошення, на пам'ять, та співають його щонеділі, а службу правлять на пам'ять. Сумно, каже отець Дем'ян, шкіл нема, «Людей нема, і князів руських нема», – докинув Марко. «Бачите, діти, в якій небезпеці наша плачестива віра. На вас, молодих, тяжить святий обов'язок рятувати її, а то лише тоді статися може, як матимемо своїх вчених до церкви і народу прив'язаних людей. На князів не числимо, бо їх не розведемо, а учених людей можна мати без помочі єзуїтів». Тому міркуйте, які великі услуги може зробити тутешня школа, а ви в ній. Не лише, що самі навчитись, та ще своїм прикладом товаришів заохотити до невсепущої праці. Від вас двох мусить школа більше вимагати, як від усіх інших. Лише вам тим не гордитись, не виноситись понад товаришів, бо янголів гордих навіть господ не стерпів». Пам'ятайте собі те, а пам'ятайте ще і притчу Господню, що не вільно закупувати даного господином талану, бо треба за таке марнотратство тяжко відпокутувати. «Та ми вчимося, що можемо», – оправдувався Петро. «Сину мій, я ж тобі докорів не роблю, а дивлюся за вашими поступами в школі. Вчителі вас хвалять, а я вас остерігаю, щоб ті похвалили». Вас не попсували. Чим більше вас хвалять, тим більше ви повинні працювати. Ось що хотів я вам, любі діти, сказати. Про вас знає і його милість. А подумайте, як би йому було жаль, коли б на вас обманувся. Бог, церква, народ, вітчизна наша. За ті три речі, не жаль, життя покласти. Наша церква і народ у небезпеці. Латинство і ляхи – Вдираються тими щілинами, мов гнила вода до розсохлого сосуда. А ви до того ще шляхта, ви сіль землі сія, як ваші батьки говорять про себе. Тут козацтво бореться за церкву православну, за народ, а там той обов'язок спадає на шляхту, не ту високу, лише ту дрібну хліборобську. Пам'ятайте, щоб сорому не зробили вашим шляхецьким родам». Хлопці слухали отця Дем'яна, мов якої проповіді побожно, і кожне слово западало глибоко в їхній молодій душі. «Чим ти, Петре, хочеш бути? Божа воля, я ще не знаю, тільки що почав вчитися. А коли б ти так, при Божій помочі, скінчив школу нашу острочку? Як мені старші порадять? Гарно ти говориш, старших треба слухати» бо в них більше досвіду. А ти, Марку? Я так само кажу, як Петро. Ми ж побратими, однодумці. І ви ніколи не посварилися між собою, як це між хлопцями буває? Хіба, як дітьми малими були? Та я того не пам'ятаю. А так, відколи прийшли до розуму, ми за одне думаємо. Отець Тем'ян розпитував їх з цікавості, чи вони собі рідня. Тоді Марко оповів історію Петра, яку ми вже знаємо. «Діти мої!» – говорив отець зем'ян, кладучи руки на їхні голови. «Господь вас злучив, вибрав ваші душі для себе ще в лоні ваших матерів. Не розлучайтесь з душею ніколи, бо цього вам не вільно робити. Я же Бог сочета, чоловік, да не розлучає. Побратимство – свята річ». Отець Дем'ян наклав їм у кишеню яблук, горіхів та пряників, поцілував у голову та відправив ласкаво. Вертали не в таким настрої, як сюди йшли. «Що ти, Петри, на це скажеш?» – питає Марко. «Як я можу знати? Я аж боюся того, що так усі на нас очі звертають. Певно, тепер щонайменше ми би провинилися, то зараз усі на нас закричать, хоч під землю ховайся». Отже, треба нам пильнуватися, а це нам лише на добро вийде. Для Острога був зразу призначений один ануфрівський ярмарок. Відтак король для великих заслуг князів Острозьких визначив ще два – Миколаївський і Ярданський. У ті часи ярмарки дуже важні були, без того ні один город не міг існувати. З ярмаркою йшла головна загальна користь для города – з оплат, з мита, з того, що на ярмарок сіздилися з подальших околиць, мусили тут довший час жити, звичайно, два тижні, і немало лишали грошей для города за право торгування, а у людей – за постояння, за мешкання, їжу і корм для коней і товару. Опризнання ярмарків дорічних городи і містечка дуже побивалися, і за того були різні спори коли б ярмарки мали відбуватися в один час у поблизьких місцевостях. Церкви ж мали з таких ярмарків, що припадали в день якогось храмового свята. Великі користі через братські пери. Братством прислуговувало право на такі пири варити мед і продавати його на загальне угощення. На те запрошували посторонніх людей з братства які вкуповувалися на пир і за це добре платили. З меду зоставався віск на церковні свічки і братські, з того знову приходила користь. Ярмарок на назимного Миколи того року, як прийшли хлопці до Острога, заповідався величаво. На дворі було морозно, але сухо. На тиждень перед тим святом стали з'їздитися купці з різних сторін. Не лише в городі, але й на Заріччі не було одного дому, де би не гостював якийсь приїжджий. На ринку виростала шатра крамарські, наче гриби по дощі. Турецькі та татарські купці містились у своїх одновідців на Заріччі. Городські пахалки не мало мали роботи, порядкуючи вози та крамарські шатра. На той ярмарок лагодились і тутешні купці – у плескачів аж горіла робота. Робітні на довгих швидках вішано готове обув'я, призначене на продаж. Були тут цілі в'язанки чобіт із сап'яну, курдебану з простими і задертами вгору носами, призначені для шляхти. Плескач казав навіть кілька пар підкувати срібними підківками, які йому зробив місцевий золотар – були тут і жіночі черевички на високих зап'ятках, шнуровані шовковими шнурками. блискав знав робити чоботи венгерські з твердими халявами та шовковими різного кольору кутасами. Все то мало бути продане на Миколаївському ярмарку. До слідуючого Онухрівського буде приготавлятися новий крам. Кульчичани заздалегідь раділи, що такого дива надивляться, хоч інші бурсаки приймали це байдуже і навіть не згадували про те, що за кілька днів має наступити. Як котрий із кульчичан заговорив до кого про ярмарок, то старий бурсак лише посміхався під носом, не кажучи новикам нічого. Кульчичани думали ще й про те, що на святого Миколи Плескач свої іменини святкувати буде. Петро скомпонував навіть якийсь стишок в день тезойменія славетному пану цехмістру, який вивчив на пам'ять. Неділю перед святим Миколою хотіли хлопці піти в город, та немало щудувалось, як застали двері зачинені. А деякон заявив, що в часі цілого ярмарку не вільно жодному бурсакові вийти на світ. Згодом довідалися, що такий приказ завела вже від кількох літ управа бурси і школи тому, що бурсаки ходили поміж крами і тягли, що під руку попало та легше лежало. У міщан не рушали нічого, ті приймали їх як своїх, але у приїжджах годилося покористуватися. Купці жалувалися перед городською старшиною – Голова пішов князові пожалуватися, і з того вийшов такий арешт для бурсаків. Старші бурсаки нічого не говорили про те новикам. Ще інколи розповідали їм чудо дива, щоби їх зацікавити, поки не розчаруються, от як тепер кульчичани. Такий заказ не зовсім виходив купцям на користь. Бурсаки-шебайголови викрадали з бурси вночі, і ходили на заробітки промишляти. І тепер знайшлося кілька старших, що вложили собі план такого нічного походу. Не було одної ночі, щоб чогось не дісталося поза огорожу бурси з ярмарку. Часом воно і не вдалося, часом декого переловили, а тоді, щоб його засікли різками, він не видав товаришів. Так було й тепер. Зібралася компанія Шибайгалів. Головна річ лежала в тім, щоб до скали, що мешкали в бурці, нічого не помітили. Щоб було що перевдягтися, перебратися через огорожу, справитись добре на базарі, а потім тою самою дорогою зі здобичу вернутися та й непомітно дістатися до своєї лежанки. Компанія вибрала собі ватажка, а він над усім промишляв. Одежу зносили з города довший час і ховали так, що ніхто її не міг знайти. Інші бурсаки, хоч бачили це, не сміли зрадити. Взагалі, слово «зрада» в бурсі не мало місця. Зрадник або донощик міг переплатити здоров'ям свій вчинок, не сподіваючися, коли і не знаючи від кого. Одного дня вже ранок. Щинився на замковій вулиці, де стояла бурса, страшний крик. Люди летіли гурмою, когось ловили. А той хтось вдирав щосили, аж допав високої бурсової огорожі і перескочив її зручно. Нічні стражники добувалися до дверей бурсового дому і приказували собі отворити в імені управи города. «Та ніхто не хотів того слухати!» Бо Бурса була княжа, і городська управа не мала тут своєї влади. За стражниками надбіг цілий гурт храмарів, які нічого собі з княжа управа не робили. Вони були подразнені тим смілим злодійством. Відзивалися наклики й погрози в різних мовах, стали гримати до дверей, а коли їм не відчиняли, один кремезний москаль підпер двері плечима, і вони подалися». Юрба впала до середини шукати і ловити злодія. Та ж усі його бачили, як втікав і перескочив огорожу, мусять його знайти і покарати. Так кричали з усіх боків. Одного до перевернули і змісили ногами. Інші поховалися по кутках. Хлопці, налякані, поскапувалися з лежанок і стали кричати. Юрба стала їх бити. Інші пішли до города і шукали за слідом. Городські пахалки, що прийшли сюди перші, ані прочували, що така буча скоїться. Хотіли тепер розсвірену юрбу спинити, але не мали вже сили. Хлопці ховалися попід лежанки. Юрба піймала кількох старших і стала немилосердно бити та мучити. Одного бурсака прив'язали до сволока за ноги, і били, а він з болю признався, що то він дійсно ходив красти, хоч не вмів сказати, де вкрадене подів. Один бурсак вспів вирватися тихцем і побіг на замок. Побіг босий, бо ніколи було взуватися. Другий розбудив ректора, котрий втратив голову і не знав, що робити. Той, що вспів перебратися на замок, розповів отаманові сторожі, що сталося благопомочі, бо всіх бурсаків повбивають. На замку на час ярмарків стягав князь більше число гайдуків, що творили на кожний випадок богатівля. Могли, які розбишаки напасти на купців, могла статися яка пожежа або ще іншого. А там зараз гайдуків на поміч, і вони прилетіли миттю, бо від замку до бурси не було далеко. З бурси виходив пекельний крик і вереск. Гайдуки вдерлися до середини і стали бити, кого попало. Напасники тепер отямилися. З гайдуками не була така легка справа, як з хлопцями. Дехто став оправдуватися. Мучення хлопців відразу устало. Кожний дивився, як би з цілою шкурою видістатися звідсіля. Та це було неможливо бо всі виходи були пильно стережені. Гайдуки шукали всюди, ловили напасників і в'язали. Витягали їх з-за бороди і тягли до сіней. Тепер хлопці помагали гайдукам шукати, ніхто не скрився. Вже було рано, як з бурси вивели цілу юрбу, пов'язану мотузками, і повели на замок, де її запроторили до замкових ляхів. В бурсі був нелад, як по татарському наскоку – Обстанова поперевертана і поламана, усюди валялася солома з подертих солом'яників, порозмітувана одежа, кількох бурсаків було вбито, одному до зламали руку і два ребра, багато поранено, одному вибили око, а що повибивали зубів, то й не злічиш. Зараз прийшов княжий лікар з помічниками та целюрниками і стали ранених перев'язувати. Прийшов наляканий ректор з учителями, вони випитували, як воно сталося, і все записували, щоб зараз здати справу його княжій милості. Та його милість, що вставав дуже рано до церкви замкової молитися, почув галас, однак не звертав на це уваги, поки своїх ранішніх молитв не скінчив. Чого був би він не відложив, коли б навіть татарва напала? Бо Бог перший. Ректор, ідучи на замок, вже стрінувся з посланцем, що йшов від князя по нього. Ректор, війшовши до кімнати князя, низько вклонився, ждучи, аж князь перший заговорить, хоч був першою у нього особою. «Донесли вам про якийсь напад на нашу бурсу?» «Так, ваша милость, був напад, і щинилося велике нещастя. Є кілька вбитих, а багато ранених та гайдукам вашої княжої милості вдалося всіх напасників переловити, і вони тепер сидять у замковому льоху, дожидаючи заслуженої кари. З чого ж воно взялося? Говорять, що якийсь бурсак, викравшися з бурси вночі, пішов по базару промишляти. За ним ганили аж до бурси, тут він перескочив огорожу і скрився, Городські пахалки домагалися, щоб їх пустили до середини шукати за злодії. Прича бурсова не хотіла цього зробити, бо ж то бурса княжа, а не городська. Тоді юрба роз'ярена, виважила двері, вдерлася до середини, одного скала перевернули і розмістили ногами, багато хлопців побили, як я вже казав. Одного якогось, що мав подобати на того якогось злодія, страшно по звірськи катували, і він з болю признався та не міг сказати, де вкрадений скрив. Князь не втратив холодної крові. Він плеснув у руки і явився старий княжий слуга. Поклич сюди претвича. Претвич Шляхтич Гербовий був довіреним княжем-секретарем. Як слуга вийшов, князь каже, «Такого пропустити не можна. Занадто собі ті бороди дозволяють за те, що я їх освободив від мита і драчок для того, що до моїх городів безпечно заїжджають, бо всюди моя служба їх пильнує. Напад і розбишавство тут, під моїм боком, то нечуване. Так скажи мені, ректори, що за причина такої сваволі неслухняності?» Такого зухвальства між бурсаками, чого ходять поночі красти чи голодують у бурсі. Причина того, прошу вашої світлості, то буйна молодість. Я певний, що вони не роблять того ані з голоду, ані з якогось браку, ані для наживи. Це в них називається геройство, удалість, помимо замків, непомітно викрастись. Помимо пильного стороження пахилків вкрасти, ось що цей нещасний, що скільки лиха накоїв, що він вкрав. Під орожею бурси в огороді найдено розсипані фіги, сушені сливи полудневі, турецький мед і горіхи та ще й одного в'яленого судака. Його не дасть викрити? питає князь. Неможливо, ваше світлосте, сам не признається, хіба на сповіді. А товариші не видадуть його хоч би на тортури брате. Князь задумався і не говорив нічого. Прийшов предвич і став перед князем. Маю для вашої мості роботу. Розслідити, як і що сталося цієї ночі в нашій бурці. Здаси мені справу, потім відійшлимо винувати судові городському. Скажи ротмістрові надвірної команди, що я з нього невдоволений. Якби був щоночі посилав оруда по городу, було б до цього, певно, не прийшло. Я смію оправдати перед вашою світлістю пана ротмістра. Замало людей у нього багато війська розіслав до границь князівства вашої світлості, куди йдуть шляхи до острога, щоб купців обороняти перед розбишаками та чужогородськими митниками. Як то вони сміють нехтувати мої розпорядки і побирають мито, так ми їм іншої заграємо. Ваша світлість, дозволять прийняти ласкаво це оправдання вірного слуги вашої світлості. Я кажу, що в нас нема стільки людей, щоб під пору ярмарку сторожити всюди. Отже, я це приймаю – а ти, ваш мось, напиши зараз до моїх залог дубна, ровна і полонного, щоб зараз прислали відділи на підмогу. Тих бородачів я так візьму карби, що їм відхочеться нападати на мене. Далі то я в маєтку замку не буду безпечний. Я певний того, що більше таке не повториться. У тих купців, що їх нині позамикали, сконфіскувати увесь набір». Покривджених відшкодувати потреба. Зробиш так, як я приказав. Притвич клонився князеві пояс і вийшов. Треба щось ректори зробити, щоб бурсаки не буяли і з бурси не викрадалися. Які з них будуть люди, коли в молодій віці на таке беззаконня пускаються? Позволю собі заважити вашій світлості, що про них я, помимо того, спокійний. Молоде пиво мусить вишуміти і устаткується. Ну, нехай шумить, краде, розбиває, нехай за молоду привчається до розбешатства, а після як знайде. Але я не думаю ложити на школу розбишак». Князь був, очевидно, подражнений, понезрозумів інтонації ректора. «Вибачте, ваше світлості, я не так думав, як висловився». Я говорю, що в буйності молодих є певна границя, яку лише вправний педагог доглянути може. Границя між тим, що береться на рахунок дітватства, а що свідчить про злобу характеру. Навіть те друге дасться у молодого справити, коли б був на те час і можливість, коли б таку молоду зіпусту парість можна відокремити і охоронити від прокази інших. На те ані школа, ані буса не надається, але коли я знаю добрі прикмети дитини, то я йому вибухи дітватства мушу вибачити, розуміється, остільки, щоби не топити його, а вдоволитися звичайною нешкідливою карою. В данім случаю, коли б ті гільтаї робили свої нічні екскурсії для наживи, я би їх викравши понаганяв». А що вони для наживи не робили того – доказ в тім, що не крали ні парчі, ні адамашка, ні шовку, лише фіги, горіхи і мед. Вони колись самі до того признаються і признають свою молодечу похибку. «Прикажу Бурсу на час ярмарку обставити сторожею. Прошу цього не робити, ваша світлосте, бо знайдуться такі, що винайдуть способи, без сторожа усипити». Це підбадьорило би їх до ще більшого гілтайства, бо поборення аж таких перепон то ще більше героїство, чим обманути городських пахалків та купецьких челядників. Я маю ваше світлосте інший, успішніший спосіб. Який? Я поставлю сторожу з поміжних них самих. Вони самі її вибирати будуть з поміж себе. Вони самі будуть себе взаємно пильнувати, навіть без мого контролю. А коли б таке приключилося, як цієї ночі, то ті страшники, а ніхто інший за всіх тих, що викрилися, відповідають. Тим способом зломиться їхня псевдосолідарність, тим напрямі, поставлений мною насторожий не для того, з того, що провинився, щоб його покарали, лише для того, Щоби він сам не підляг карі за зле сповнений обов'язок, що не допильнував. Твій план, ректоре, мені по нутру. Попробуй. Як ректор вернувся до бурси, то застав уже тут і отця Дем'яна, і кількох міщан, які допитувалися про знайомих, був тут уже і пан Претвич, який пильно вів слідство. Показалося, що шкода була спочатку. Перебільшена, бо лише одного бурсака забито на смерть. Кульчичанам дісталося теж трохи. Вони поховалися під лежанки, і тут їх покопано чоботами. Петра в ухо, а Марка в чоло. За ними розвідувалося пильно отець Землян і старий плескач. В тягу з кількох днів не було цілком науки. Заки все привели до ладу. Половина хлопців лежала в шпиталі. Острозькі міщани були між молотом і ковадлом. З одного боку, боялися, щоби ярмарок не попсувався, коли би за строго покарали. З другого боку, жаль їм було хлопців і почували зневагу на собі самих і на князові, якого дуже поважали. Так само невеликий був пожиток з того, що купців награбили бо показалося, що межов'язненими був лише один купчик із кафе, що привіз полудневі овочі до Острога. Всі інші – то чилятники купецькі, які привезені були їх панами до помочі і до пильнування панського добра. Їх потрапив той купчик, який сам уночі спав при своїм крамі, підбити до того нерозважного кроку, за який прийшлося всім покутувати». Їх панам і не снилося платити за них, бо вони їм не казали такого робити, і всього відпекувались. Стрілою сходив нашим хлопцям час в Острозькій школі. Життя йшло одноманітно. Часами дістали якусь звістку з дому через Дорогопецьких солярів, часами посилали вони письма до своїх рідних, але про це, щоб деколи самі там туди поїхали, не було й мови. Дорога до кульчиць давно заросла травою, та й вони мусили освоїтися з тою думкою, що поки їхня наука не скінчиться, то про поворот і мови не може бути. А коли та наука скінчиться, проте ніхто не знав, ні вони, ні їхні вчителі. Треба було вчитися багато різної схоластичної мертвеччини, та в тій науці не було розмеженого плану. Багато хлопців не видержало, кидало науку і вертало або додому, або йшло світ за очі. Кульчичани не могли ні на одне, ні на друге зважитися. Додому далеко, а у світ широкий йти було страшно. Школа приковувала їх так, що не могли від неї відірватися. Дідусева наука і напівнення глибоко засіла їм у душу, щоб могли їх забути. Цілою їх осолодою були ті признання вчителів, ті шкільні та княжі нагороди, які їм рік-річно діставалися. Інколи кликав їх на замок князь і казав собі читати книжки. Інколи заводив з ними розмови, бо він дуже любив диспути на релігійні теми. Інколи, коли який вчений монах з'являвся в Острозі на замку, князь прикликав хлопців, щоби прислуховувались розмовам вчених людей. Коли ж траплялись в перії шкільні, хлопці їздили по численних селищах і економіях княжих, і тут відпочивали. А відпочинком для них було те, що займались газдівством і їздили в поле. Такій роботі вони дуже любувалися, бо це нагадувало їм рідне село. При тій нагоді пізнали вони спосіб адміністрації княжого Добра і його велич. Недарма держали його в цілій Польщі та Україні за найбільшого дуку. До князівства Острозького належали два волинські повіти – Луцький і Кременецький – від півночі заходило воно в Мозирські мокляки, йшло повз київське воєводство, на полудне займало чималий шмат поділля. Крім того, належали до князя великі простори в Галичині, що були вінцем його жінки. На тім просторі було не менше як 1300 сіл, 100 містечок і 40 замків, випосаджених гарно і озброєних у все, що до оборони було потрібне. В Островське князівстві жило в тім часі, тобто при кінці 16 століття 470 родин, значить, около 28 тисяч душ на просторі 2 мільйонів моргів. 100 третина належала до хлопів осадчих. Після того, які були їх обов'язки, вони ділились на три категорії, тобто отчичів, підданих, прив'язаних до землі як водилось у інших панів того часу, тут не було. Князь, маючи багато пустої землі, закликав робочий люд до себе на слободу, яка тривала 24 роки, за ки прийшлося відробляти за землю та платити податки. За той час кожний так зазподарився, що вже йому не хотілося рушати і ідеїнде шукати непевної долі». До того хлібороб почував себе тут безпечніше, як де інде. Ніхто не чіпав його віри, а густо розсіяні княжі замки з добре озброєними залогами швидко зорили за тим, щоб робочий народ був безпечний перед нападами хижацьких татар. Траплялося інколи, що загін татарський нечайно шарпнув якесь крайнє село, та князь переводив ограблених на іншу оселю. А на татарах, звичайно, лютом стився. з тої речі князь жив добре з українським і низовим козацтвом, і тут вони, шануючи княжи майно і людей, бували як у себе вдома. Кульчичани їздили кожного року в іншу сторону, пізнавалися з княжами-державцями і економами, пізнавали народ робочий. Побачивши, що тут живеться людям краще, як у Самбірщині, вони чули до князя ще більше поважання». За час побуту кунчичан Острольської академії якось на другому році сталася подія, яка цілий Острольський світ дуже заворушила. Перед недавнім часом жив на службі князя, убогий шляхтич з Полісся, Христофор Косинський, гербу Равич. Князь його любив і нагороджував, і здавалося, що він остане князе вірним до смерті. Що там між ними зайшло, ніхто того не знав, але Косинський покинув князя і пішов шукати щастя на Запорожжі, як багато інших людей тої доби. Не знати, чи Косинський мав злість на князя, чи на його сина Януша, який зовсім зляшився. На ті рахунки приготовлявся Косинський довгий час, вишукував собі людей таких самих невдоволених, як і він проти панів-магнатів. На Запоріжжі серед низового товариства кипіло проти Польщі. Король видавав часто універсали до русських воєвод, до українських старостів, щоб не допускали до сполуки між низовцями і Україною. Не можна нікого пускати ні сюди, ні туди. Низовцям не вільно нічого продавати, ані купувати від них. Той спосіб хотіла Польща змусити запорожців до покори й послуху. Польща не признає наших вольностей, наших старих прав, не признає нашої виборної старшини, а наставляє проти нашої волі якогось старшого, якого ми не приймаємо. Я знаю того старшого пана Язловецького, добряга чоловік і козак цілою душею, але нам накинений, хай живе між нами, та коли покажеться, то і виберемо кошовим, хіба ж у нас не отаманували шляхтичі». Згадати б лише Дмитра Вишневецького байду. Тепер думи про нього співають, або Дашковича. Може бути отаманом і Ясловецький. Але прийди сюди, братику, хай побачимо, які в тебе зуби. А накиненого старшого ми не приймаємо. Так ремсували запорожці, а Косинський піддавав. Ще буде поганіше, панове товариство, коли ви не відрубаєте руки, що за вашими вольностями посягає, то не лише старшого накинуть вам ляхи, але ще на нашу Січ Запорозьку своїх кварцяних напостій пришлють. Не діждуть, це лише від вас залежить, як ви покажете свою силу, тоді і вони пізнають, що не можна. На Україні було невдоволеного матеріалу дуже багато. Зачнім від уходників. Як стало тяжко жити народові українському, через драчі, через панщину, то збиралися ватаги сміливіших людей у степ козакувати. Шли, звичайно, ранньою весною в дике поле, орали тут землю, вели бжильництво, ловили та в'ялили рибу, стріляли звірину. Було це дуже небезпечно, бо степові хижаки нападали на них з ненацька, ловили в ясир. Треба було орати держачи зброю на поготівлі, але підприємство оплачувалось і уходників не бракло. А тут було всього доволі, та не було панського гніту. Та пословиця каже, що біди конем не об'їдеш. Пограничні королівські старости пронюхали наживу і здержували повертаючих уходників, щоб їм платили вить, цептодань, дань, яку собі самі встановляли довільно. «За що ми маємо платити?» – гукали роз'ярені люди. «Чи староство піклується нами, як над нашими головами татарський аркан фуркне? Чи обороняє нас від напасті? Чи то його земля? Чи помагає нам її обробляти?» На те казали приклонники Косинського. Хач би не верталися по роботах додому, а там в степу поселилися, то і там сягає людська рука за вашою свободою і поверне вас у своїх підданих. Так буде доти, поки не проженете ляхів геть у Польщу. Гуртуйтесь, хапайтесь за зброю і чекайте даного знаку. Реєстрові козаки були невдоволені, що Польща не виплачувала їм на час умовленої плати. Такі залеглості множилися все, а на море йти було теж строго заборонено козакам. Польща замість вихіснувати могутній молодечий розгін козацтва проти невірних переоцінювала силу Туреччини і боялася її погроз які сипалися з Загорода на Польщу по кожним козацьким набігу. Отже, заспокоювала козаків, як могла, коли не грозбами, то просьбами, щоби на море не ходили. «Польща нам не платить, що приймилися платити за нашу вірну службу. Не дозволяє нам йти похід і поживитись, значить хіба бідувати вдома, бо так па по нам подобалось», – до них писав Косинський. Дійшло до нас те, що не спішна Його милості, пану, старості, дорога з тими грішми до вас. Отже, ваш можці, не барячись довго, зараз до нас поспішайте. Був ще на Україні другий рід козаків нереєстрових, тобто таких, яких урядовий список ніяк не можна було змістити. Польща, боячись козацької сили, встановила, що більше тисячки козаків бути не може. Ті остаються на службі Речі Посполитої, дістають від уряду плату, ніколи не доплачувану, а решта – все то поспільство, піддані яким від козацтва зазь. Але приходили на Польщу прикрі війни, де треба було багато війська і то дешевенького – тоді треба було збирати козацькі полки. До того було багато охочих. Кожному хотілося вийти з хлопського підданчого стану в козацький, де були вольності запоручені. Уряд польський рада їх приймав в козаки, але лише поки було треба. А після виганяли знову тих охочих до плуга під панський кончук. З того виходило велике роз'ярення – Дляхи нас обманюють. Як треба було за їхнє діло головою важити, то нас голубили і золоті груші обіцяли. Тепер показується, що ті груші на вербі ростуть. Не підемо в панське ярмо». Тоді Косинський піддавав їм. «Так приставайте до мене, а при Божій помочі скинемо панське ярмо раз на все з себе». А прич того, було на Україні того козацтва «Мов маково цвіту по містах і містечках. Живе собі в городі смирненький, працьовитий та тверезий чоловік. Стане на службу за челядника, у якого ремісника. Дотепне він та веселий. Вміє всілячину розповісти складно та людей сміхом морити. Ніхто не знає, хто він та й звідкиля. Дамує він цілу зиму та лише наслухає голосу йому самому зрозумілого». А коли той голос почує, то, мов, під землю пропав, ще з вечора лягав спати, а ранок той місце по нім застигло. Аж згодом дізнавалися міщани, що то був козак, який зайшов до них на спочинок, бо іншої козацької роботи тоді не було. Ватаги Косинська росли, як гриби по дощі. Вони порядкувалися, криючись по широкій Україні перед оком панів, та дожидаючи пори. То були ватаги невдоволених покривчених. У них одна одинока ціль – прогнати панів з України і зажити тут без хлопа і пана вольним козацьким життям. Косинський перший повстав проти панського гніту. То була перша хмара на Україні, відколи там Польща запанувала. То була хмара, з якої вдарив перший грім народного гніву. Початок зробив Косинський, кінчало почати діло гайдамацтво. Косинський зібрав батагу п'яти тисяч козацтва на перший раз вибрав собі Януша Острозького, сина Василя Костянтина, який був тоді ляхом душею і тілом. До нього належала біла церква. Цей город лежав найближче козацький земель. Косинський вибрав до того найвідповіднішу пору, коли князь Костянтин поїхав з синами на королівську елекцію до Варшави. З собою забрав він найкращі війська з замків і постоялих місць. Те саме зробив і його син Януш. В Білій церкві орудував іменем князя Януша його свояк, старий підстароста князь Дмитро Курчевич Булика. У нього було під рукою мало війська, і то плохенького – його жовніри безпинно зводили бучі з міщанами, обдираючи їх з усього добра. Самітне було те, що те заняття Білої Церкви відбулося спокійно, без проливу крові, і нікого не покривчено, нікому нічого не рушено, крім майна князя Януша. Сам князь Булика не потерпів ніякої шкоди. Зараз, а після, проголосив себе Косинський гетьманом козацьким і всього низового війська. Князь Дмитро Курчевич Булика зразу дуже побоювався про себе, бо як своя князя Януша Острозького держав з ним одну руку. Тепер, побачивши, що Косинський поводиться по-дружньому і нічого, крім княжого добра, не чіпає, осмілився і став заходити на замок, де мав свій постій Косинський зі своїм штабом. Гетьман приймав його. Булика поважився спитатися його, чи йому несовісно чіпати такого могутнього пана, котрого він їв хліб, сіль і зазнав від нього не одного добродійства. Косинський поклипав його по плечу та й каже, «Проти старого князя я поки що не маю ніякого рахунку. Наразі розплачуюся з паном Янушем, а після покажеться, що буде». Що ж тобі, пане Гетьмане, князь Яну слуго вчинив? Чи ти князю справді не знаєш того, чи може лише показуєш, незнайка? Ти також у тим свої пальчики помачав, та тобі я вибачу, бо ти так мусив робити, як тобі твій пан казав. Ти хоч князь з роду, та такий самий худопахолок, як би і я. Та як ти забув, то зараз я тобі нагадаю причину ти тямиш, що я служив у старого князя. Платив він мені, та не задармо, бо моя служба була вірна і небезпечна. Не раз я наставляв свою голову в обороні княжого добра. Не раз ганявся за ордою, що княжі свободи шарпала. Ну, та й я переконався, що в князя нічого не дороблюся, що треба де-інде долі шукати. Князь так, як добрий хазяїн, сканем. Поки може робити, то йому дає їсти, а коли не годен уже ногами волочити, то його вижене в степ вовкам на снідання. Таке було б і зі мною. Я бачив, що коли рука земліє і не зможе шаблою володіти, то треба буде в старці піти та жебраним хлібом жити. Не буде наді мною змилування, бо в князя камінне серце. Я пішов на Запорожжя, а там я не був посліднім козаком. Пізнала товариство, чого я варт, і пішлали мене на тавань за ордою зорити. То була дуже важка і тяжка та відповідальна служба. Треба було спати з отвореним ухом і оком, бо як у святому письмі сказано, «Не знаєш ні дня, ні години». Положив я там немалі заслуги для козаків, для князя, для люду, для цілої Речі Посполитої. «Я не стану себе хвалити. Ти спитай запорожців, спитай самого кошового Богданка Мікусинського. Не одному нещастю я вмів вчасно запобігти, бо всі рухи татарської орди я мав на оці і про все заздалегідь дізнавався».